وإذنتكم هذا الذي <تصفيق> كنتم به تستعجلون والذاريات الذربة فالحاملات بقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرا إنما توعدون لسادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف شرو کوم په نوم د الله چې بخښلووالا مهربانه دی قسم دی په هغه هواګانو چې دوی الزووله والاده بیا د او نه ډکه وریاځه او چټوله والاده بیا په رو رو چلیدو والاده بیا د یلوې کار یعنی باران تقسیمولو والاده حق داده چې دا د کم شیزنه تاسو یې ورو لیکيږي اگر شاده او د عملونو بدلی به ضرور مختر رازي دلته د هواګانو د مختلف قسمونو ذکر دي او بیا د هغه کارونو د ذکر نه پس الله سبحانه وتعالى دل کېامت د دا هوواگانې چاار لغلی دي د ټول کاینات انتظام ستاسو مخکدي او اغرب به قیمت هم رالی دغه په هوکم به قیمت را ي او دا بالکل رشییا خبره ده او ستاسو د عمل جززا او سزا به هم ضرور میلاویږي اوس سما ات الحب انکم لفی قول مختلف قسم دی پاسمان باندي چې مختلف شکلونو ولاده د آخرت په باره کې تاسو خبره دیوبل نه مختلف ده د غینې اغه سوق مخ اړي سوق چې د حق نه اړېدو ولاده په کیاس او په سره حکم لګولو والا خلک تباشو چې په جہالت کې دوب او په غفلت کې बेहوشه پراته دي دپوس کوي چې اگر اغه د بدلی ورس په کل رازي اغه په اغه ورز رازي چې کله دا خلک په هور سوزول کیږي دوی ته به ویل کیږي چې اوس اوسه کوي مزه د خپل فتنه دا هم سس دي چې تاسو باورته تلوار کوله انل متقین فی جنات و عيون اخذین ما اتاهم ربهم انهم کانو قبل ذلك محسنین البته متکیان خلق په اغه ورز په باغونو او په چشمو کې وی سچورله خپل رب ورګي اغه په خوشاله خوشاله سره اخلي خو د اغه ورز دراتلون مخ کې نیکانو د شپی به ډیر کم د کدل بیا به هم هغوی د شپې پرستتو هیصو کې ماافیان نه وختله و بل اس هم یستخفرون او د هوی په معلوونه ک هکوو د سوالګرو او د محرومانه دپاره دلته دوباره د پیشمنی په وقت دا استغفار باره ک هوکم راغلی دي د سحر وخت دعا قبل دو د ظهرا بهترین وخت دی چشپی د و هي سي تي رشي تعالی د شپي دره محسکه د دنیا پاسوان راشي او اواز کوي چې شتسوک توبه کول واله چې توبه قبول کم شتسوک چې بخښش غوړي چې او بخم سوک سوال کولو واله شته چې دغه سوال قبول کم ترغی چې سحر خاره شي دینه د هم په تلګي د او سنت پرانا کې چې د شپي اولنی وخت او وخ وخ خصوصي طور د شپي اخري حصے کې ډیر فضل عبادت دی او خاستر توبه کول او نو د سر خپل ګناهونو مافي وغوښتل استغفار کول افضل دي او کوم کولم کولم نو هم د پاسې دوه اهتمام وکي او ډیر کثرت سره استغفار وکي او په وروه جو سره او د استغفار دسبین علاوه خپلې جبه کې هم د الله تعالی نه او دعا کوي ځکه چې موږ انسانانو هر وخت خطا کیږي د الله تعالی علاوه څوک دي چې موږ خطاګانې ماف کړي نو دا بهترینه موګه دا دینه फायदा او شتول پکار دي امروزه کې خمونګ ډیرو د کېکو خو خاص د عبادت لپاره خوب نکول د جنتيانو صفاتو کې د دې صفت ذکر شو دي کانو قلیلم من الليل ما يهجون وفي الارض آیات للمؤمنین پزماکه کې ډیر نه خېدی د یکين کولوالو د پاره او خپل استاسو خپل وجود کېدی یعنی د الله تعالی د پیجن دو چې څو کوشش کړي نو هر طرف ته باورته نشانیان ښکارې شي آی تاسو ته په نظر ناراضي خاص په اسمان کې دی تاسو رې ځخوم او اغه سیزهم چې د اغه ساسو سره واعده کیږي نو د اسمان او د سمکه په مالک می اقسم دی چې دا خبره حق ده بالکل دا, دا سېکینه ده لکه چې تاسو خبره کوي مثلم <ما> انکم تنتقون د نبی صلی الله علیه و ارشاد دی حدیث کې چې اخرت کې به انسان ته چې سملاویږي هغه هم د انسان خپل اعمال دي چې سبا ورته واپس کیږي ان ماہی اعمالکم ترد علیکم گویا اخرت څه ده د موجوده دنیا دوام هيسا بالکل د کاغذ په چې هر سپیلې کې په قیامت به دا الټکړی شي او تعتب خاره کیږي جسم لیکلی وی هم هغه نه به یو نقطه زیات وی ناکما نن تاسو سلی لیکي او مغه به سبقوري نمونګه کې دې هر یو کس په خپل عملنامې باندې نظر ساتي کوم ته سو ګوري وکنه چې خلکو نه او کېو ځای یو دوه مثال ان هم تاسو ځان په لوشي څنګه چې ټيپ ریکارډر دې کاوهي کې خبرې ریکارډ کئي چې بیا ووره نوم اخبوي چې ستا سو ویلي وي ذاتي ویل کومه پکې نه کیاغه بالکل د غشان ازمګه عملنامې دي هم اخب مخ راضي چې کومنګه نن کو نه بس زیات نه کم هل اتااق <تصفيق> حته دوای في ابراهيم المكرمين ابيس لولو وسلم آ د ابرامل السلام د عزتمندم المنوې سههم تاته دررسیده ل ده کله چې هوی داغ که وغل نوویل پ تا سلام دی اوغ ورته اوویل پتاهم سلام دی سنااشنا شان خلک دي یعنی پیژنی نه او بیا هم د هوی اخلاقکوګوري منکو اغ بنده سره اخ ا خللا کې چليږو که نه چې کم سرم وقت هوی سره هم څخه خلکتت نه چا سرم د کلو وااکفیت وي هم بیا حضرت ابراہیم علی السلام اخلاق وګوري چې بالکل نا जाणه ناشنا خلق دي بیا هم ورسره د بهترينو اخلاق سره پېښیږي بیا هغه اغا اغلی شان د خپل کور خلقو له او یو ورت شوی سورب اسخه روړو او د ملمنو مخته کې خودو هغه وی آیتاسو خړې نه بیا اغا خپل ځړکه د هوینه او یریدو او وی اویل یریګه ما او هغه د یو عالم زوی د پیدا کېدو زیره وورولو د دې په اوریدو سره د هغه خزي او راوراند شو خپل مخ لې او تصویر یعنی غې خپل مخو ووهلو څنګه چې حیرانان نه عمومن د انسان لاس مختلاړ شي او ویویل بډهشانډه عجوزهه نقلیم قالو ک ل قالو ربک ان نه هو حقي مالم هغوی ویل دا فر میلی دي هغه حکمت والا دی او په هر سپږ قاله فما خ بکم هل ابراهيم عليه السلام ورته اول اده الله راليګل شو مخ ختم اصلوي کار دي او وي یو مجرم اقوم ته راليګل شویو چې په او وي باندې د پخې خټې د سکانې اورو چې په اغه وي باندې د حد نه د اورېدو خلکو د پاره استاد رب سره نخ لګیدل دي بیا په کلی کې چې کوم مؤمنان وو او وي ټول لمته ارو وسل او البته د یو کورن د مسلمانانو بلکور کور اونمته د دین رسو مونږ په اغه ځای کې بس یو نهخه د اغه خلکو د پاره پرې چې د درناک عذاب نه او څه څه د پاره نه خدای د موسی علی السلام په کیسه کې کله چې مونږه هغه د واځه سنت سره فرعون ته ولېګلو نو هغه د خپل زور په غرور کې مخ و او وی ویل چې دا جادوګر دي یا لیونی دي اخردا چې مونږه هغه او د غلخکری ځونی ولې او ټول په سمندر کې اوغور زول او هر څه په غملامتیا ویله او ساسو د پاره نه خده پا دیانو کې کلی چې موږ په اوهي باندې یو وداسه به خیره هوا راو لېګله چې په کم سیس بورتله ماغه به خوري اری کولو او ساسو د پاره نه خده په سمو دیانو کې کله چې اوهي ته ویل شوو چې د یو خاص وخت لپاره مزه کوي خو د دې خبردارۍ باوجود اوهي د خپل رب د حکم نه مخ یعنی اوینه منله اخردا چې هغه د عذاب یو ناسافي کړس راګیر کړل او هغه ورته په غټو غټو بیا نه په وی کې د پاسې دوه طاقت وو او نه هغه خپل بچو کول شو او د دوی ټول نمخ کې مونږ د نوو السلام کوم هلا کړو ځکه چې اوې فاسکان خلکو هو سما ابنیناها بعید و ان لموسعون اسمان مونږ په خپل زور سره جوړ کړی دی او مونږ د دې لرو والارض فرشناها فنوم الماهدون از مکه مونږه غوړو لده او مونږه ډیر خو هوا رولول ویلای او مونږه د هر څه جوړي جوړي کړې دي کې د شي چتا سود د دینه سبق واخلې ففروا الاله اني لكم منه نذير مبين نو منډکې د الله طرف ته ففروا منډکې زستا پاره د هغه طرفنا صفا صفا خبردارول ویلای او ما جوړوي د الله سره بل معبود زستا سود پاره د هغه طرفنا صفا صفا خبردارول ویلایم اومدل <مدغة> سکیږي د دوه مخکینو کومونو ته یو رسول ادا سي نه درغلي چې اوی ورته ادانه ویلې چې دا جادوګر دی یا لیونی دی اي دې ټول خلکو په خپلو کې په دې خبره باندې څه فیصله کړی دا بلکې دا ټول سرکه شخلندې نو اي نبی صلی الله علیه و سلم ته د دوه مخ و اوربه په تا باندې هیڅ ملامت یې نشته او وذكر فإن الذکرة تنفع المؤمنین البتن نصیحت کوا زکه چې نصیحت د مومنانو لپاره پاره مند دی و خلقت ما خلقته الجن والانس الا ليعبدون ما بهریان او انسانان پیدا کړي د دې لپاره دی چې اوی زما بندګي وکړي زد اوی نه سرزک نه غوړم او نه دا غوړم چې مال دې خوراکونه راکې الله خو په روزی روزي والا دی د لوی طاقتواله او مضبوط دی نو کوم خلکو چې ظلم کړي دي اوی لوم هغه سه عذاب تیار دی لکه څنګه چې د دوی په شان خلقته د خپلې حصے عذاب میلو دی د دې لپاره د دا, دا خلک په ماتلوار نه کړي فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ اخر دا چه تباہی دا دا کافران د پارا پا اغا ورز چه دا کم ورز دراتلونا اهو یرو لکیگی سورة اتور بسم الله الرحمن الرحیم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما لَهُ من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض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 إنِ الْ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَنَعم فَكِهينَ بِمَا آتَهُم رَبّهُم وَقَاهُم رَبّهُمْ عَذاَابَ الجَحيِيم كلُلُ وَشْرَبُهَنيِي أَ بِمَا كُنتُم تَعملون على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بِهِمْ ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا وَيَطُوفُ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم والتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لباقي ما لهم من دافع قسم دې پتور باندې او په داسخકારે کتاب باندې چې هغه په نرم سرمن کې لیکل شوی دی او په آباد کور باندې یعنی د خانقابه او په اچت چت باندې او په چپو وحلووالو سمندر باندې چې ساده رب عذاب خامخا والا دی د هغه هیڅوک د فکولواله نشته هغه په هغه ورځي کله چې اسمان په سختۍ سره اوخو او غرونه به په هوا کې ګرځي تباحد په هغه ورځ د هغه د روغ ګړولووالو خلکو د پاره چې اوهنن د لوب په تور په خپلو دلیل بازو کې مجهوله دي پکهما ورشې اوید دوزخ هورته په دکو دګو بوتل لیکيږي په هغه وخت باهوي ته او ویل شي چې دا هم هغه هور دی کم چې به تاسو دروغه کړلو اوس اوایې چې دا جادو دی او کتا ستا په نظر ناراضي زې اوس وسوي په دې کې تاسو صبر کوئ او کنه کوئ دوه تاسو له یو برابر دي تاسو له هم هغه څه بدله درکړی کیږي لکه څنګه چې به تاسو عمل کولو ان للمتقین فی جنات و نعیم فاكهن بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم متکیان خلق با التا په باغونو با اخلی دا آغا کم با او نعمتونو کوي مزي په اخلي د اغه سيزونو نه کمچې خپل رب ورګي او خپل رب به د دوزخ د عذاب نه بچ کی او هیته په او ویل شي خ د مزي سره خريسکي د خپل عملونو په بدله کې کمچې به تاسو کول او هیبه ایوبل ته مخامخ په غوړې دلو و تختونو باندې ډېډې وهلي او ناس پوي اومنګه به دخشته سترګو هره او هیته کو که مخالکو چې ایمان جوړي دي او د هیي اولاد هم د ایمان په یو درجه کې د هیي پیروی کړي ده نو د هیي هغه اولاد به هم مونږ په جنت کې د هیي سره یوځای کو او د هیي په عمل کې به هیله سن نقصان نه ورکو کُل امر ایم بما کسب رهین هر سړی د خپل غړي په بدله کې غانه دی دلته درهن لفظ اراغه لري دا ډیر احم دی رهن ستوی یو سړی د بلنه سره قرض نو په ضمانت کې خپل سشی ورسره کیدی نو تر کله چې هغه کس قرض نه دا کوي خپل شی به واپس نشي راغشته ینی تاسو ځان قرض غوړي او هغه اسنه درکول غوړي نو تاسو خپل سیس هغه سره غاړه دی نو چې تر سو قرض واپس نور ور کوي نو هغه سیس واپس نشي غشته الله تالا وایي چې هر بنده د خپل ګټ په بدله کې دی خبر دا دا چې الله مونږ له سمره هم نعمتونه طاقتونه صلاحیتونه راکړې دي سوهم سره سامان چې اگر راکړ دي ګویا هغه قرض ده دا مونږ سره یو قرض ده چې کوم مالک خپل بندگانو له ور کړی ده او د دې قرض د ضمانت په تور د انسان نفس الله تعالی سره ده کئ اوس چې بنده د خپل نعمتونو نه صحیح کار واخلي نوزان به خلاصو شي او کنده نعمتونه په غلطه لار کې استعمالي نوزان اخلاصول بوورته ګران شي نو چې زمونږ نفس زمونږ د آزاد ګاڼه الله تعالی سره پروت ده له تلاله موله ملت را دی کی, او کی, کی کا کا دی چې په دنیا کې خامل اوک کوي او ځان خلاص کوي او که آغ کارونه د او نکړ چې د کم د کولوهکم دی نان به شي خلاصولی نیوللی شوې به پاتې شي نصرف په خالاتو پ تم نه او په خوااهش دا سوچکول چې ځان به خلاصهداې به نه شي چې سبکې او اغه و د د نه هم بفاقیهوللحې مما یشتهون مم موږ به هغویله هر کسم میوي او غښې او چې سههغوی زر غواړی ډیر ډیر ورکو هلته به هغوی د شراب به جاام د یوبل د لاس نه ززر اخلی چې په هغې به نفضول به وااسوي یعنی چې دا س کې نو سر گردان ککیږي به نه او نه به بهده خبرې کوي ولا ته اتیم او نه به په کې بد کردداری وي او د هغوی په خدمتې به غه الکان منډ وي چوم د هوی د پاره به خاص کی شوي وي یعنی هر بندلو با جدا جدا خدمتگار وی دانا څنګه چتا سو چرتا هوټل تلاړ شي یو بیروی یو طرف تورت دیو که سواز کوي بل خو بل نستا سو خوراک بدمز شي چستا سو اوبو یا سبل سپکار وی او هغه په وخت نه ميلاويږي التبا داسگران نه وي و يتوفو علیهم غلمان لهم یعنی التبا داس خادمان وی داسه کم عمره غلامان بوي چې صرف د هوید پاره بوي او دمره خشته بوي کأنهم لؤلؤ مکنون دا سه ښځه له کپټې ساتلې شوې مرغ لري د خلک په پخپلو کې د یو د دنیا د تیرو شوو حالاتو ته پوسونه کوي واقبل بعضهم الا بعد يتسائلون قالوا دي بوي انه كنا قبل في اهلنا مشفقين چې موږ ومخکې د خپل کور په خلکو کې په یره یره رولو دا ډیره مهمه خبره ده چې کور کې په یره جونتی ری بعض وخت دا سکیږي چې انسان بهر خو ځان پټکړي خو کور کې انتهایی شرمناک کارونه کوي چې سمره غیبت چغلی او الزام دراشي کوي هغه عموما چرت په ناست نه کوي په کور کې خپل کلوسرکل کوي خو چې اسوګ د الله یره لري هغه صرف بهر نه صرف خلکو ترمن نه خپل د اعمالو صرف نمایښ نه کوي بلکې هر ځای کې او حتی چې کور کې دنه حمد الله نه یره سره جونتی ری چې له دنیا حالات یادی یادې نو دا عمل به خاص یادی یادې چې مونږ به مخکې د خپل کور په خلکو کې په یره یره جونتی رولو اخر چې له را باندې فضل وکړو او مونږ د سوزولو ولا هوا د عذاب بچ بچګرو مونږ به په پتیری شي ژوند هم دا غنا دواګانې وغختلې هغه وخت به وي ته خپل دواګانې هم یادې کی انه هو البر الرحيم واقع چې هغه ډیر احسان کول واله او رحم کول واله دی نو ا نبی صلی الله علیه و سلم فذکر تنسی هد کوا فما انت بنیمت ربک بکاهن ولا مجنون تدخپل رب په فزل سره نه کاهن او نه لیونه دا خلق وی چې دی شاعر دی دا ټول القابات ولی ور کول چې تاسو د تبلیغ اکار بند کړ او سم دا سکیږي چې تاسو چاته څخه خبره خایي نو خلک به څه جسمانی نقص یا څه بل تاسو ملامت یا څه د ماضي په غلطۍ یا څه په بل او تاسو چې سکول غوړې اغه تبم نپریدي الله تعالی فرمای فذكر تاسوس للول وسلم خپل کار جاږي ساتي د الله په فضل تاسوس للول وسلم مجنون نه دا دا دوی خپل خیال دی اووی تبا په خپل پته الګي چې جنون څه ده دا خلک وی چې دی شاعر دی او مونږ د دې په حق د گردش انتظار کوو دی ته اوایا خدا تاسو انتظار کوي زه هم تاسوس سره انتظار کوم اي دوی ته خپل اکلونه د دا خبرو حکم کوي يا دوی په زید کوي د حدن اوریدو ولا خلقت اي دوی چې دې سړی دا په خپل د زانه جوړ کړی اصل خبر دا ده چې دوی ایمان وړل نه غوړي کدوی په د خپل وینا کې ریشنی وې نو د دې په یو کلام دی جوړ کی او روتړي اې دوی د خالق نه بغیر په خپل پیدا شوې دي یا دوی په خپل د خپل ځان خالقان دي دا خود یې چې پیدا شوی څنګه دي ک خپل رب پیجنل غوړي نوم د خپل تخلیک نه پیجن دی شي یزمګه او اسمانونه اځوی پیدا کړی دي اصل خبر ادا دا چې دوی یقین نه لري ایا ستاره د رب خزانه د دوی په قبضه کې دي یا په غیبه د دوی حکم چليږي اې دوی سره اندر پایا ده چې په هغه خيږي عدالته بالا خبره اوري په دوی کې چې چا څه اورېدل دي هغه دی یو ښکار دلیل جوړي اې د الله د پاره خودی اوستاسو او ستاسو د پاره ضمانه اېته د دوی نه اجر واړي چې دوی د جبرنی توان د بوجلاندې زورو لکېږي اې دوی سره د غیبي حقیقتونو علم دي چې د هغه په بنیاډ باندې دوی لیکل کې اې دوی اسچل جوړول غړي کده خبروی نکافرانو په پخپل چل کې راګیریږي ايده الله نه سوا د دوی بل معبود شتا الله پاک دی د اغه شرک نه کم چا خلق کوي دا شګوري چې دلته ډیر اسوالونه شويدي د تبلیغ یو دا بهترینه طریقه ده چې په خلکو سوالو وکړي چې د بل ذهن وښي هغه په سوچ مجبور کوي ولی چې عام طور انسان اړواجی سوچ لري یو د روتين جونتري چې چا چیلنج یا امتحان ورته مخه دراشي نوبایدار شي ځکه چې دویم اکه سوچ کولو سچی د دوی خو او شاکېدل او د اووی معاشره چې اسهوی تخول یا چې ټولو کول اووی او کول نو اووی بیدارې د مختلف سوالونو په ذریعہ اوینه ته پوسونه کیږي چې دوی د حقیقت دنیا ته راشي او د پاره د اله مطابق شوچکی د خلک د اسمان را راپریوته والهم هم ویني نووی بچي دا ګوره وریا را روان دي یعنی چې څوک یې منل نه غوړي نو هغه د هرې خبرې استاویل او کې او تسلی کې نو عین بي صلی الله عليه وسلم دوی په خپل حال باندې پرېګد ترغه چې خپل هغه ورزته اورسي چې دوی په کې په وحالو وحالو ورغورزول کیږي هغه ورس چې نه په کې د دوی تدبیرونه په کار راځي او نو ورله څوک امداد لراځي او دغه وخت د راتلون مخ کې هم د ظالمانو لپاره عذاب دي خو په دوی کې اکثر نه پويږي وجبر لحکم ربک انک ب اعیننا و سبح بهمد ربک حين تقوم و من الليل فسبح و اذبار النجوم ای نبی صلی الله علیه و سلم خپل رب د فصلی دراتلو راتل پوری صبر کوا تزموغه په نظر کې سو وخت چې اتپاسی د خپل رب د هم سره د اغه تسبیح وایا د شپې هم د اغه تسبیح وایا نو د استغفار نه علاوه نور سکول دی د شپې عبادت کې تسبیح استوری چې کله واپس کیږي په اغه وخت کې هم استوری چې واپس کیږي یعنی د شپې اخري حصہ چې فجر یعنی سحر کې دوه والا دلته نبی صلی الله علیه ته د تسبیح بررک کېږي او فرم اوله خبره ه نه تقوموم چې کله پاسې یا پاسې دو په پا وخت کده مجلس نه پاسې غ وخت مصنون دوواسه ده صبحبحانه کلله هموه به هممدکه ااشدو الله اله الله انته تخفرکوه اتوب الی د باره حدیث هدیس کې را کم کوم بندي سمجلیس کنا سوی التحرر خبره بهس مبيص کیږي یا سهم خبره اتره او گفتگو شوي وي چې د پاسیدونه اول دا دوا اوه 9000 الله تعالی ورته مافیو کی د اغه خبرو چې کومه التشوي وي یو بل ذکر راځي چې اغه محفل کې چې کومه نیکيان شوي وي نو اغه پرته قیامت کې ملو شي انسان تبه واپس ورکړي شي بیا ادغشان چې د خوب نه بیدار شي اغه وغدا الله تعالی تسبیح دي نبی صلی الله علیه و ته دا تعلیم ورکړي چې د خوب نه بیدار شي نو دا دعا کوي لا اله الا له لا شريك له له الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يوداج مونږ وایو الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور اخو دا حديثهم احمد او بخاري روایت کړی دی سحر دا نور دواګانی هم کول پکاردی څنګه چې ادا وایي تقوم یعنی مونږ کې چې قیام کو نو هغه وخوم وایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غیرک دغه شان چې انسان د الله لپاره تبلیغ لپاسی نو شروع دې همدسنانو کې د شپې الکه یا بیا تاجوت کې او خاص طور د سحر وخت د سحر او ماقام دواګانو په وخت بیا تاسو ګوري چې قران کې چرته چرته د الله تعالی د تعریف کلمات دي یا د جنت خبره راشي الته هم د الله تعالی حمد ثنا کول پکار دي سوره النجم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما دل لصاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قسم دي پستوري کله چا غدب شو ساسو مرګری یعنی محمد صلى الله عليه وسلم نبی لار شوی دے ونه په روان شوی دے یعنی غدا صلیحه چسته علم درکئ غد گمراهه نتیج نه ده بلکه سراسر هدایت ده وما ينطق عن الهوى غد خپل نفسه خواهشن خبري نکي هغه یو الہ وحی جوه دا خو په په دا چې په نازلو لیکيږي یعنی د قران پاک نه علاوه چې صحابه کرام ته ست علم تاسوسه لول وسلم ورکول او هغه کې د خپل مرزه خبرې نه کوله بلکې هغه هم د الله تعالی د تعلیم سره باسو خلکو د دې کو لو چې دا الله خبرې وی نو هغه په قران کې ولې نه لیکل د نبی صلی الله علیه و سلم د جبه په ذریه ولې دي خبره دا ده چې که هر څه قران کې لیکل شوي وي نو سوچو کوي چې د قران صحیح وو بیا به د ختم د پاره 280 پکاره دا ده الله رحمت دی چې صحیح سره کتاب په شکل کې دا او څه وضاحت پریکټیکل اسپیک د حضور صلی الله علیه و سلم په سیرت کې راکړه د احاديثو په ذریه دي او هغه زموږ د پاره اسان کړي دي تاسو خپل ذات باره کې هم دا فرمایلي وو ترمزي کې چې د خوشتبي او پموکهم د تاسو سره لولې وسلم دخلينا د جمه مبارکنا د حق نه سوا بلس څه خبره نه وته انه هو الا وحي يوها الا ما هو شديد القوه اذو مره صاحب قوته زورا ور فستوا بیاغه پوره خاره شو یا سید او دریدو اشاره د جبرایل علی السلام طرف ته چې هغه وی اللهی روړلې و وی چې د وهی روړو نه پس و هوی داسمان دا د دې دا ته او دریدو و هو بل مخ مخ او دریدو په دحال کې چې د افق په اوچه ثوم دنا فتدله بیا نس دی او بر په هوا کې ودري دو تر دې پوره چې د دوو لیندو برابر یاد د دینه څخه فاصله پات شو پستا غینه هغه د الله بنده ته هغه وਹੀ او رسوله د کوم رسول چې دغه په ذمہ وو هغه چې سپ نظر ولیدل باغي کې ازره د روخ شامل نکړل ینې نبی صلی الله علیه و سلم حضرت جبرائیل علیہ السلام په خپل سترګو ولیدو او چې جبرائیل علیہ السلام ستر وڑیو هغه کې د خپل طرف نه هیڅ خبره نه دملو کړې افته مارونه ولا ما یرا ایا اوستا سو د هغه سره په هغه سیز جګړه کوي چې هغه په سترګو ویني ولقد رااه نزلهه اخرى اند صدرت المنته او یوزل بیا هغه سدره المنته په خوا کې هغه ولیدلو دین په تلګي چې تاسو صلی الله علیه و ته او واقعي واقع اسمانونو ته تشریف وړلو کدا څه نوي نو جبرائیل علیہ السلام بیا څنګه تلیدلو چېอัลتو ور سره جنۃ الموادی اذا یخشى الصدر تما یخشى په هغه وخت کې په سدره باندې راخوریدل سچې راخوریدل ما زه غل بسرو ما تغه نسترګه او بری خید او نه د حدنه ووړیدې یعنی نبی صلی الله علیه و سلم چې کوم وخت الله تعالی سره کلام کولو چې الله نه انستراکشن زغشتل نو ده کار ډیر په ادب او احترام سره کیدو او تاسو صلی الله علیه و سلم خپل کار ته ترفته فوکس وک چې هغه غشتل یوه خپل خوینه کتل د هر علم په مجلس کې بلخوا توجه کول د ادب خلاف دی دي کې د نبی صلی الله علیه و سلم ذات مبارک مونږ ټولو لپاره اسوای حسنه دی چې د الله پیغام اغشتو نو په ستری کوي اغشته ما زاغل بسر و ما تغه نست رګي اوبري خېدی او نه د حدنه ووڑې دی یعنی اوی چې نور اولیدو اصل کې د پرستنی آیت کې راغلی وو چې په صدرت الملته دل هر څه چې اغو و خدا صلی الله علیه و سلم س حیراني ظاهر نه کړ چې ګني سبدل انه ویشی سوقو وینه نو ورته یا مسلسل په مخه غوري یا سترګمګي یا اخوا دیخوا خو کتل شروع کی دا سهیس خبره او نشه د تاسو صلی الله علیه و سلمنا تاسو دین اندازه اوله غوي چې نبی صلی الله علیه و سلم سمره باوقار او سمجدار شخصیت وو چې تاسو یو بهترین مثال قائم کړو او هغه خپلبرب لوي لوي نه خې اولیدل یعنی د دې ملاقات په موکه او هغه څه وي چې دلته ذکر کیږي حدیثه معراج کې د دې په ډېره تفصيل ده کتابو معلومول غواړي نو رجب او شپه معراج ایو که سټ ته هغه کې د حدیثو سره ټول هر څه شته چې تاسو صلی الله علیه و سلم په هر اسمان سوليدل په مختلف موکو ورته سخکارشو او دا هر څه وی شوی وو افرائیت ملات اوله او منات الثالثه الاخرى او ستاله اوه چې آیتاسو چری د دلیلات او د دی عز او درم دغه وی بزرګي منات په حقیقت باندې صغور هم کړی دی ایا زمان ستاسو د پاره دي او لون د خدای د پاره د خو ډیر د بی‌انصافی تقسیم شو باسل <سؤال> کې دا نور هیڅ ندي بس تش یو څو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلار نکونو اخو دلید الله د دوی د پاره هیڅ سند نه نازل کړي حقیقت دا دی چې د خلک تش په وهم او ګمان پسې روان دي او د نفس د خواهشاتو مریدان جوړ شو دي خبره دا ده چې هر زمانه کې خلک غیر الله د پاره نمونه لکبونه او الفاظ تجویس چې د غیب ازریه او هیله اساس صفات یعنی صفاتونو ور کړې شو هلکه او هی که دا صفت نو مثلا مونږ خپل جبکه یعنی وزرګانو ته وایو داتا غنجبخش داتا ورتوایو داتا څه مطلب دی ورکولواله څنګه چې په عربی کې د الله تعالی د پاره لفظ وهاب استعمال شوی دی ډیر ورکولواله ډیر بخششواله نو دا ښکاره شرک دی چې څوک وایي غنجبخش خزانه ورکولواله هم دا سې نور نمونه دي مثلا غوث اعظم دغه مطلب دی فریاد او ریدواله د اعظم څه مطلب دی د ټولو نلوې نو هغه څوک دی چې ټولو نلوې فریاد او ریدواله دی فریادونو او ریدو کې ټولو نلوې څوک دی هغه صرف الله دی نو چې مونګ بل دا دانوم ورکو چا انسان د پره داسې لفظ وایو دا شرک شي داسې ډیر مثالونه نور هم دي نور لا تهلمای چې د دې بوتانو هیڅ حقیقت نشته دا صرف نمونه دي چې تاسو او تاسو بلار نکې اخې دی الله دا صحیح دلیل نه دی ورکړي چې الله نه علاوه نور څوک هم داتا دی یا څوک بل مشکل کوشا یا د الله نه بغیر بل حاجت روا هم دی دا صحیح څوک نشته ولقت جاءهم من ربهم الهدى حال کې چې خپل رب ته طرفنا اوه ته هدایت راغله دی عمل الانسان ما تمنى آیا انسان چې سغوړی دغه د پاره او ماغه کړی فلله الاخره او الاوله د دنیا او د اخرت مالک خو خاص الله دی وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرده پس منون کی اسم رڈیری فرشتری دا هیو سفارشوم کس پکار نشيراتلی تر سوچ الله دیودا سسڑی په حق کی د سفارش کولو اجازه تر نکی داغه دا پارا هغه سر درخواست اوردل غوړي او داغه خو خو دی نه چې ارش والا سفارش نشی کولې نو دنیا والا اصل کې د عرب مشرکین د اغه عقیده جواب دی ترېدې چې اوی فرشتي د الله تعالی لونه منلې او دا هوی په نومه خیرات نظر نیاز کولو اوی به دی بیان غړلې اوی به خوشالول او دا خیال به و چې دوی به الله ته زموږ سفارش کړي نو دلته د دې خبرې ترېدې کېږي چې که اسمان کې ډېر مقرّب فرشتي وی خو اوی دا قدرت نه لري چې سفارش وکړي چې ترسو پوري الله تعالی چا له اجازه ورنکي او چې د چا د پاره ورنکي او کورکی او شفاعت باندې اراضی نشي یعنی چې د شفاعت اجازت ملو شي هم ضروری نه ده چې سفارش کبول قبول شي کې دي شي چې هغه سفارښت د چا د پاره دي په غیر راضی نوي دا په حکي پر راضی نوي نو صرف د شفاعت پته ما کې نه چې په خپل بس نه کو دا ځان دو له دوکور کول دي د دې دا مطلب نه دي چې شفاعت نشتا شفاعت شتا برحق دي خو شفاعت مشروط ده مشروط څه مطلب دي یعنی سره چې څوک مستحق دی, دی, دی او څوکې کولی شي او چا د پاره کې دی شي دا نه چې بس یو شفاعت شته نو د هر چا د پاره به پکار شي په دنیا کې هم تاسو ګورئ چې بعض وقت د چالوې سړې سفارښت څنګه وایي د چالوې سړې نوم پکې راوړي خو بیا هم کارونه شي نو داسې قیامت پر ورځ هم کوي دی چې سلوی نه لوی کس تاسو سفارښت وکي مثلا بعضی عام انسانانو له د انبییاء علی نه الاوه هم د شفاعت اجازه تشته مثلا په یو خاندان کې چې حافظ وي هغه ته د خانداند یو کسانو د شفاعت خبره راځي خو کې دی شي چې حافظ سفارښت وکي خو هغه قبول نشي هغه ته خو اجازت شو د خپلې نیکه په وجاه خو دغه خبره اوریدلی شي او, او چې دا قبول شي ان دا ضروری نه ده خو کوم خلک چې اخرت نه مڼي هغه په فرشتو باندې د بزرګو خزونه مونېږي حالکه د دې معاملې هیڅ علم هغه ته حاصل نه دي صرف په ګمان پسی روان دي او ګمان د حق په ځای هیڅ کار نشي ورکولې فاعد ام من تضل انا ذکرنا ولم يريد الا الحياه دا الدنيا ناين بيش لوليه والسلام سوق چزمون د ذکرنا مخ اړي او د دنیا ژوند نه سوا بل هیڅ مقصد نه لري اغه خپل حال باندې پریکدته د خلکو د علم حد بسوم ده ده خبر است ربتخه معلوماته چې دغه د لارینه سوق بیلاره شوه دي او سوق پني روان دي او د زمکه او د اسمانونو د هر څه مالک خاص الله دي دپاره د دې چې الله به د عمل د اوهید عملونو بدله او اغه خلکو لا خو چې نیک عمل اخیار کړي دي او دلوی لوی گناهونو او د بهاي عادت کارونو نه ازان سوا ده دي نه چې سواړو گناهونو ته اوشي بشکه سره د فراخه بخلو والا مالک دي اغه تاسو د اغه وخنخه پېجني کله چې اغه د ځمکه نه تاسو پیدا کړئ او څو وخت چې تاسو له د خپلو میندو په خېټو کې پراته وې د خپل ځان د پاکي داوی مکوئ اغه خپې جني چې په حقیقت کې متکی څوک یعنی په ځین دې چې د انسان توجه صرف د دې چې د خپل نیکانو ذکر کړي شهرت کړي د فکر دیو چې مخ سکول دي یني چې انسان څه وکړي په غوی د کم نظر ساتي او چې سمر لار لا پات ده هغه ته د خیال کوي دا بالکل دا سده چې مسافر پر لار روان وي او خوشاله شي چې دمر لار مې اوهاله کې دي شي چې د منځل ته رسیدو کې مدد اډونه کې اکلمن مسافر دا دی چې مخ کې لارې ته خیال وکي چې سمره او سمره غنټو کې به دا ختموم هغه که زیات خطریکې سره منزل ته رسیدې شي خو که یو دا وې چې ما دومره سوبميله سفر تکړو نو ماته د فکر ضرورت نشته او امالته پام شي وکې دي شي چې هغه خپل مکرر وخت باندې اډونه رسی نو بلکل د غشان آخرت هم دی دا مګوري چې سموکړه بلکې دا وګوري چې ستراته کول دي او وړاندې دي انبی صلی الله علیه و سلم تا اغه سړی ولیدو چې هغه الله دلارينا وودو او الله شان ما لور کړو او منو شو ایا د اغه سره د غیب علم دی چې هغه حقیقت ویني ایا هغه ته اغه خبره نه دي رسیدلې کوم چې د موسی علیه السلام په صحیفو کې او د ابراهيم السلام په صحیفو کې بیان شوی دی چې هغه د وفاه حق ادا کړو دا چې یو بار او چتول واله و د بل بار نو چته او دا چې د انسان لپاره بس اغه چې د کم لپاره اغه کوشش شکڑو. و ان سعیه او دا اود چداغه کوشش با ډیر زر اولی دلیشي یعنی د قیامت په ورځ انسان په خپل کوشش معلومیږي چداغه کوشش سمروو صرف د عمل وزن ته نه بلکې د به هم ګوری چې انسان سمره کوشش کړي ده دغه د پاره ولی چې کیږي کی دا چې بازه وخت کې انسان کوشش ډیر کوي خو نتیجه سه خاص نوي سه ااوت پټ نوي د دنیا په نظر کې کېدی شي چې دا بنده ډیر ناکامیا وخاري چټول ژوند خوري کوي او نتیجه هیڅ نه ویراवते مثلا تاسو ګوري چا زهتلو تلا اسلام خپل مال خپل ژوند ځان هر څه یې اولګول خو د یو مسلمان کور نه علاوه بل هیڅ د مسلمان کور نو وو په پوره علاقې د دمر کلونو تبلیغ نه او دا سه نو الله اسلام مثال زموږ مخامخ دے. چا دی چې د نه هسه وکاله د تبلیغ نه پس سم یو څوک اسانه نه بغیر څوک مسلمان نشو نس په دی وجه دی اجر کم شي چې لک خلک ورسره شوي دي نه و ان سایه هو سو یه دی نشاته دغه کوشش و غوري چېغه اکړسه او کېدي شي چې یوکس دنیاوي اعتبار نه ډیر کامیابوي چې دنیا کې ورته ډیر س میلو شي په کوشش کوششوللی چې بعضې وقت دا کېږي چې د بعض خلکو په ل کوشش ډېر ښ نتیجه رامیخ شي نه چا ته په خپل ووی عمل او پهلووی نتیجې خوشاله دل پکار کار نه دي ځکه چې حقیکې کامیاببي په الله تعلا سره لي او چې د عمل قبول شوید دی باسو وقت زرګونه د الله پلار کې خرج کوو خود اغه شاته د نیت او جذبه نوي نو کې دي شي چې اجر یې ډیر زیات نوي او یو کس لک شي خلوص سره خرج کوي چې ډیر په مهنته غټلې وي د دې اجر به سوګونه زیات وي دې لپاره په دنیا کې کده ور کوټ عمل موقع هم ملاوي کی زایقول ندي پکار واغې هم د الله شکر پکار دي او د اخلاص دعا پکار ده مثلاً د جنگ ته بوخ په موګه حضرت ابو بکر رزل تعالی نو ټول کور روړو حضرت عمر رزل تعالی نیم کور روړو حضرت عثمان رزل تعالی نو دومره مال ورکړو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم اشرفیانې لاس کې اړولې فرمایل چې نن نه پس چې عثمان هرڅه کوي هغه تبہ هیڅ زیان نه رسې حضرت عبدالرحمن بن عوف رزل تعالی هم ډیر زیاته حصہ خرج کړي وو خو تاسو ته پته ده چې یو سړی د يهودي په کوی کار کړي او په غېلیک شانته کجوري ګټلې او اغه تاسو سره لوړی وسلم له نو اوی ډېر په خوشاله قبول کړ او اغه لګې شانته کجوري د ټول سامان د پاسه کې خوده او اوی فرمایل چې د لګې کجوري یو طرفه او د ټول سامان بل طرفه زکه چې د پورش په محنت وو د غو ټول جن غټوم د کجوري وي د دې علاوه هیڅ سره نو خو د اخلاص او د هغه محبت وو الله اماونت نه ګوري کوانټټی نه ګوري چې چا بند سمره په مهنت چې سمره جذبه او محبت سره یې دي یوه د شړشم د انچې اوکرل شي سمره وړوی خو اغینا سمره غټ بوټه جوړ شي یوه دانه سمره وړوی خو د اغینا سمره لویونه پیدا شي تاسو ته نشته پته چې او شان ساسو کوشش به سمره سوکی بس اصل خبره دا ده چې انسان د کوشش کوي او اخلاص سره کوشش کول پکار دی ثم یجزه الجزاء الاوفا او دا غي پوره بدله به غله ورکړي شي وان الا ربک المنتها او دا چې اخرنه اخر استا رب ته رسیدل دی که کوشش کوي او کنه واپس د ټولو ملته ده و انه هو اضحک و ابکا او دا چې خاص هغه خندول او هغه جړول او دا چې خاص هغه مرګ او ژوند ور یعنی تر دې چې دا چې خنده او جړه هم د الله په اختیار کېده اصل مالک د هر څه عمر الله تعالی دی لټرل مطلب دی جړه او خنده نه ده بلکې مراد دی غم او خوشالي تاسو وکټلی وی به سه وخت په نس خبره بند ډیر خوشاله شي او کله په غټ نغټ کار باندې بندنه خوشاليږي که د خوشاله اختیار د اغه چا بي په خپل لاس کې نو بنده په هر وخت چالو ساتل څنګه چې د ماشومانو د لوبو کلونه وی چې په چابی بي چلي چا بي ور کو نه نو دا زموږ لاس کې نه ده دا بل چا سره ده زموږه کار څه دي چې ځان دي اغه رب ته حواله کو موضوع اصل مطلب څه چې کوشش مهنت بس مسلسل کوي او کوي او نتیجه الله تعالی ته په دنیا کې په ورو ډو نتیجو مایوس کیږئ ما او په غټو نتیجو باندې فخر مکوئ تکبر کې کی مبتلا کیږئ ما او دا چې خاص هغه مرګ او جنور کړو او دا چې هغه د نر او د ښځې جوړه پیدا کړه د نطفې د یوساس کنا کله چې هغه رحمته واچول شي او دا چې دوباره جن ورکول هم دغهې موا یعنی څنګه چ چې اول زل پیدا کړیا چې هییس نهمونم نو داسې بم دوباره هم پیدا کی چې اوس خو نونه او مثلم ششته او دا چې خاص اغه انسان غنییکلو او جایده د ورکړلو یعنی انسان سره چې صدي داغ دي او دا چې اغه د شیرا ربط دی شرا د اسمان ټولوونه روشن وردي اهل عرب چې وو هوی به ددي عبادت کولو دا هوی اض کبیلوله فضضاه کبیله چې کمه او دغه خاص ام اغه اولنی عادیان هلا کړل او سموديان داسه ختم کړل چې په هوې کې هیڅ سوق باقی پر نه او د اوی نه مخ کې د نوو اسلام قوم تبا کړو ځکه چې اوی سخ ظالمان او سرکه شخلقه او پستر شوی کلی اوچت چت کړل او راوی غرزول به خور کړو په هوې باندې اغه څه چې تاسو خپی خپې جنې چې څه یې خور کړو فغه شاهه ماغه خور کړو په هوې باندې اغه چې تاسو یې جنې چې څه یې فؤای ای الای ربک تتمارا نو ای انسان ته به خپل رب په کومو کومو نعمتونو کې شک کې دا یو خبرداري دی د ډومبنو خبردارونه دراتلو و لو سات نږدې راغله دی د الله نه بغیر بل څوک دغه د فکولو والا نشته آیا دا هغه خبره دی چې تاسو په تعجب کوی خاندي او جاړین او په سندره تماشو دا شاته غرسوي الله ته سجده او لګوي او بندگی وکي فسجدوا لله وعبدو سوره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 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملاه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورة القمر ماكي سورة دي بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤردوا ويقولوا سحر مستمر د قیمت وقت نږدې راغی اوس پوغمه دو ټوټه شو د نبی صلی الله علیه سلم یو موځي ترته اشاره ده شکل کمر ترته خود دې خلکو حال دادې چې که هر نه خو او ویني مخ اړې او وای چې دا خو روان جادو ده یعنی خلکو په خپل سترګو اوس پوغمه ولیدا چې په من نس نیمه خو بیا هم او نه منل وای چې دا خو جادو ده د مونږه نظربندی کړې ده دوی دا هم درو اوګنلو او خپل نفس په غایشاتو پسې انسان اولی دروغ غړي ولی ځکه چې هغه خپل مرزي کول غاړي هر مامله با اخر ناخر یو انجام ته دی خلکو ته د پخوانو کومونو اغه حالات مخته راغلي دي فکه مو کې چې د سرکشینه د ځان ساتلو لپاره د اړتیا کافی سامان موجود دی داس حکمت چې په انتهائی اعلی درجه سره د نصيحت مقصد پورې کئ خو يرونه په دوی اثر نكئ نو عیني وسل لوله وسلم د دین مخ واوڑوا په کم عمر شي اواز کولو والا یوسف نه خوخ رابلل راولل کئ خلک به د یریدلو سترګو سره د خپل قبرونو نه داسې روزي لکه خورو خان د اواز کولو والو طرف ته باندې وهی او کم کافرانو چې په دنیا کې د دینه انکار کولو او هیبه په هغه وخت کې وای چې دا خو یو ډیر سخت ورځ ده د دینه مخکي د نوو السلام کوم اخرت او بوت د روح کړلې دي او بنده د روح او ګډلو او وی ویل چې دا لیو او هغه ته ډیر بدیر ده او, او ویل شي اخر دا چې هغه خپل رب ته आवाज وسه شم او د دینه بدل واخله انني محلوبن فنتسر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر پس اغي مونګه د تیز باران سره د اسمان دروازه کولاوکړه زمکم اوشلوله او هر ځای چشمه چشمه شو او دا ټول اوبه د اغه کار د پوره کول د پاره رايوازه شوه کوم چې اندازہ کړي شې وو انو علاسلام مونګه د تخطو ادمي خون په کېشته کې اسور کړو چې مونګه په نیګرانۍ کې به चले دیل دا و بدلا د اغه سړی د پاره د چاچی بهقدرې شويوا لمن کان کفر ولکد ترکنا ها آیه فهل من مذکر اګهشته موږ د نهه په تور نو آیې سوق نصيحت قبولولو والاښت اوغه رسنګ وو زما عذاب او څنګه زما يرونه موږ دا قران د نهه ته پاره ایو اسانه ذریعہ جوړ کړی نو آیشته سوق نصيحت قبولولو والا او لقد يسرنا القران للذكر فهل من متذكر موږ دا د نهه ته پاره ایو اسانه ذریعہ جوړ کړی دا نو آیشته سوق نصيحت قبولولو والا قران دې د جورو مانو کتاب دې خود بیان اندازې ډېر واضح ده په دې وجه هر چاله په دې پويدل ډېر رساندي دی. ډېر تعلیموالانو لہم او انپړ بے لهم او و دا یو معجزہ ده د دنیا نور هیڅ کتاب داسې نشته چې ایکستریملی ډیفرنٹ یعنی هر قسم خلک دې دنا یوشان شان फायदा واخلي یعنی د قران خبرې باندې هر بنده پوي دی شي اډیان نو درو او ګړنلو کذبت عاد فكيف كان عذابي فنذر نو وګوره چې څنګه وو زما او څنګه وی زما مونږ په هغه باندې یو سخت طوفانی هوا په داسې ورځ راولېګلا چې د هغه منهوستیا مسلسل و چې خلک وې اوچتول او داسې و غرزول لکه چې هغه د شو کجورو تني نو وګوري چې څنګه وو زما عذاب او څنګه زما خبرداريانه ولقد یسرنا القران للذكر فهل من مدكر مونږ د قران د نصيحت لپاره یو اسانه ذریعہ جوړه کړل نو عايشته څوک نصيحت قبول بار بار داवत ورکړی کیږي لګیا دی چاته داवत ورکړی کیږي دا چا خبره کیږي فهل می مدکر سمودیانو خبرداریاں نه دا او غړلې او وی ویل ایا اوس مونګه د خپل کام په یوسړی پسیر وان شو کده اغه مشریم قبول کړه د دې په دا مطلب چه شو وی چې مونګه بیلارش ویو او زمونګه عقل خراب شوه دی ایا په مونږ کې بسوم دایو سړی وو چې په اغه باندې د خدای ذکر نازل کړی شو دا هم د انسانانو یو هغه غلط فهمه ده چې دا, دا نه ګوري چې څه خبره کیږي د ګوري چې څه کوي کله خبره کول وایلا س اوچت شخصیت وي نو داغه خبره به اوري او کبنده س اساغونته اجز شانوي نو که هغه خبره هم کوي نسبه به ورتخکاري نو دا کول سره خود انسان خپل نقصان ته واندي د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق او طریقه داده دا چې د دا هرچا خبره به په توجه سره اوري ده ریوایت کی رازی چې باسه وخت یو وظیفه معمولی بودا رسول صلی الله علیه وسلم سلم په لار کې ایثار او خپل خبرې کیسې بای ورتکول نه رسول صلی الله علیه و سلم چې د هر چا د پاره ځړن نرمو مزاج نرمو دغه خبرې به خپاره ووري دا همدا وجوه چې دشمنان هم مرګ لري کډل اونن سبا زمون خپل زمون نه تختی زمون د سختۍ په وجوه هم دشمن شي د نن مسلمان او د رسول پاک صلی الله په اخلاق کې دا غټ دی نه بلکې دا غرده روغجن او غلط انسان دي مونږ خپل پیغمبر ته اول سباله دوی ته معلوم شي چې سو غرده روغجن او غلط انسان دي مونږ اوخه د دوی د پاره د فتنې در درلیکو اوس لکه په صبر سره انتظار کوو چې د دوی څه انجام کیږي دوی ته خبر ورکا چې اوبه د دوی او د دوی د اوغې پومینسکی تقسیمېږي او هر یو با د خپل وره په ورس اوبوله راضي آخر ده چې هوی خپل مګری ته اواز وکړلو او ا هغه د دی کار زما واغشتله او ښای وجله بیا اګوره چې څنګه و زما عاضاب او څنګه وی زما خبرداریې موږ په هوی بس یو تنندې اواز راستو او دا هوی نه د شپول لګوواو د چکېدلی شپول پهشان بس جوړ شل وله قدی سرنلقرآن ل کې فحل م مدکې دا داقرآان د دا ننسحت دپاره یوهو اسان نظریه جوړ کړی ده اوس سوک نسحت کاپلولوواله څنګه به کو ده چې واویرو ی چې کتاب بنکې دي نو سه نصيحت خو ته نشه غښتل لیکې دي په ایمانداری خپل ځانتګوري چې ولی هر ورځ موږ ته اسنه مسله نه ولی هر ورځ موږ ته د رهنمای او د نصيحت ضرورت نوي ولی هر ورځ زموږ په ژوند کې یو نوې پریشانی نوي وی او که تاسو د پاک سره مستقل اړیکو او رښتوی نو اسنه نتیجه بیوي په غیب وسوشي چې کله تاسو قرآن سره تعلق وی نو هر ورځ به داسې چې نوې مسله راغله او نوې نصيحت راغله ده هر ورځي د مسلو جواب ملو شو کذبت قوم لوتم بن نذر د لوط علیه السلام قوم خبرداریا نه دروغ اوګړلې او مونږ په اوی باندې اکاڼي ورولواله هوا ورولېګله صرف د لوط علیه السلام د کور خلق د غینه محفوظ پاتې شل مونږ اوی په خپل فضل سره د شپې په آخري حصے کې بهر اوبېستل او بچمکړل دا ودله مونږ هر هغه سړی له ورکو چې هغه شکرګزار وي لوته السلام د خپل کام خلک زموږ د نیولونه خبردار کړل خو هغه یې د يرونه ټوله خبرې شکمنه اوګړلې او په خندای واوړولې بیا وې کوشش وکړو چې هغه د خپل ملمنو د حفاظت نه منيكي اخر دا چې مونږ د هوسترګې رندې کړې چې اوسه کوي زماده عذاب او زماده يرونه مزه سهر وختي هغه یو مستقیل عذاب راګیر کړل اوسه کوي مزه اوس زماده عذاب او زماده يرونه